постмодернізму. А що ти в тому тямиш? Нічого. Плеж багато. Але ж є успіхи у зовнішній політиці, нарешті знайшовся президент. Договір про дружбу з Америкою, наприклад. А як же? Підписали вони з тобою договір, якби не боялись цього азійського дракона Китаю? Жорстоко сказав радник. Території України хто приростив? Хто? «Горобець, який мало не розвалив державу», – підвищив голос президент. «Давай дивитись реально», – сказав Радник. «Тоді, 1979 року, Україна просто змушена була ввести війська у це новоутворення, у Кубансько-Донську так звану республіку. Суто з гуманітарних міркувань. Бо згадай, що там коїлось. Безлад, бандитизм, розруха, анархія. Якби не ми, вони просто би перерізались». До того ж, чи краще було б, якби на Кубань і Дон вели свої війська не ми, а Іран. Тому це не стільки твоя заслуга, скільки об'єктивна необхідність і така ж реальність. І що буде? мляво спитав президент. Що буде? Що на нас чекає найближчим часом? Опозиція буде далі розвойдувати човен, говорив радник. Твій режим буде костеніти аж до повного закаменіння. Ти ж будеш бронзовіти до маразму. Ви все більше і більше втрачатимете динамізм та здатність до швидкої та адекватної реакції на ситуацію. Внаслідок усього цього почнеться стагнація в економіці, а вже тоді опозиція змете вас усіх, як 1968 року. «Нас усіх», – сказав президент. «Що?» не зрозумів радник. «Нас, кажу, ти теж не відкрутися, теж у системі». Радник замовк, замислився. Президент почав набивати свою козацьку люльку запашним подільським тютюном. потім плюнув, відклав усе те причандалі і запалив кемел з фільтром. «Що ж ти радиш раднику, своєму президенту?» «Піти на вибори», – коротко сказав Едвард Чоботенко. «Що?» «Те, що чуєш, – огризнувся радник, – іншого виходу немає. Радше є – загнивати повільно і дочекатись великого бунту. А якщо, – почав президент, – жодних якщо, – твердо сказав радник, – я раджу тобі піти на вибори і виграти їх переконливо. Це струсане і тебе, і ОУН, і суспільство. Це легітимізує твою владу і перед світом також. Добре, – сказав президент, – змоделюй мені ситуацію, – що утвориться, коли я таке послухаю тебе і підпишу указ про проведення у березні 1994 року демократичних виборів на багатопартійній основі, одночасно і президента, і Верховної Ради. Гаразд, радник вийняв зі своєї теки якісь папери. Слухай, якщо так. Ти підписуєш указ, а нинішня Верховна Рада приймає закон про свободу політичних організацій. Усі ці нинішні зграї опозиціонерів реєструються як політичні партії, складають виборчі списки. Кожний з них висуває свого лідера на посаду президента. І на березневі вибори виходить потужний блок ОУН і безпартійних на чолі з рятівником нації Ярославом Стеценком. Та десяток дрібних партійок з антидержавними, антиукраїнськими програмами та з десятком вже гетьманчиків, вождиків з амбіціями запопасти президентського крісла. Український народ, обурений вилазкою підлих кар'єристів та агентів іноземних спецслужб, згуртованими лавами йде на виборчі дільниці і дружно голосує за блок ОУН і безпартійних та його лідера Ярослава Стеценка. Цим самим демонструючи свою монолітність та високу національну свідомість. Інтригани з опозиції отримують всенародного від Коша. І відходять у політичне небуття. Що? Переконались, зловорожі провокатори. Народ вам кинув у ваші продажні пики своє гнівне ні. Як, пане президенте? Непогано, еде, давай я указ підпишу. Але це, Славку, лише один з можливих варіантів до того ж найліпший, сумно промовив радник. Решта гірші. Президент задумався, запалив ще одну американську цигарку. Але, як ти кажеш, виходу нема. Нема, покірно погодився радник. Тоді що? Що? Що, безнадійно промовив радник. Треба йти на вибори, йти і робити все, аби реальністю став цей перший варіант.